Недавні війни та конфлікти Албанія У 1997 році до країни на кілька місяців було введено миротворчі сили ООН, щоб покласти край безладу та насильству. Алжир Після перемоги на виборах 1991 року опозиційна партія ісламських фундаменталістів була оголошена поза законом, а результати виборів визнано недійсними. У відповідь зросла хвиля терору та насильства. АНГОЛА Громадянська війна з початку 70-х років між урядовими військами та повстанцями УНІТА. Повстанці підписали з урядом угоду про мир. Однак миротворчі сили ООН усе ще перебувають в Анголі для запобігання безлату. Афганістан. Радянські війська було виведено у 89 році. Але громадянська війна між урядовими військами та партизанськими формуваннями тривала до 92-го року. У результаті владу захопили таліби – ісламські фундаменталісти. Бурунді. В результаті етнічного конфлікту між Хуту і Туці з початку 70-х років загинули тисячі людей. Військовий переворот у 96-му році тільки ускладнив ситуацію. Вірменія Кривавий конфлікт у 88-89 роках між Вірменією та сусіднім Азербайджаном через спірну Нагірно-Карабахську область переріз у великомасштабні воєнні дії. З 94-го року установився хисткий мир. Гаїті Майже 30 років країна перебувала під владою диктатора Франсуа Дівальє. Після повалення диктатури відбулося ще кілька військових переворотів. І в 93-му році США ввели сюди війська для відновлення влади законно обраного президента. В 95-му році США передали миротворчі функції силам ООН. Ізраїль Єврейська держава конфліктувала із сусідніми арабськими державами з миті свого заснування в 48-му році. У 93-му році було підписано угоду з палестинцями, однак втілення її в життя здійснюється повільно і важко. Ємен Після двох війн, які спалахнули в 70-ті роки, було досягнуто угоди про об'єднання північного і південного Ємену. З 90-го року обидві країни об'єднались, але в 94-му році спалахнула громадянська війна яка завершилась арештом членів сепаратистського південного уряду. У 97-му році відбулися вибори до парламенту. Камбоджа У 70-ті роки мільйони людей стали жертвами громадянської війни. У 93-му році в країні нарешті відбулися демократичні вибори під егідою ООН. Було відновлено монархію. Однак червоні кхмери ліве – комуністичне угрупування, і далі ведуть збройну боротьбу проти законного уряду.